Gone away now, baby, but I'll be back for long When I come to town now, baby, I'll be the same old snake again Cause I'm a crawling king snake, yes, yes And I'll rule by then Come on and give me what I want, baby And I won't crawl no more Yes, I'm crawling my baby I'm crawling front of your door You got anything I want now, baby I'm going crawl up on your floor Because I'm a crawling can't play And i lose my day <laughs> Menjaràs de pebrots uns bons cargols. I de la mà del bon cuiner, els millors dels entrecots. Si encara no ens coneixes, vin a tastar-los al pebrot i al petit cargol, al carrer Alcoleà 18. truquen al 93 431 68 70 9 3 4 3 1 6 8 7 0. I a més, els i I a més, els dimecres i dijous, sopar espectacle cantants i humoristes s'encarregaran que tinguis una digestió feliç i divertida no t'ho perdis mira-me als ulls i veuràs que has estat per mi busca capé a dins teu quan m'hi trobis no podràs res més no em diguis que no pots fer les vots. no pots dir me que no sóc el que vots ho saps segur el que hem fet avui ho faig per tu buscant el teu cor i trobaràs no hi ha res per odiar trema com sóc trema tot i donaré el que et vulguis quedar. No em diguis que tot això et fa por. Si em deixessis que jo t'obris el cor. I ho saps segur. El que ha avui ho faig you make it right let the temperature be super high it was way in the past Jo programació només es fa en directe. En directe. Totes totes les tardes caldeix d'una programació feta a la teva vida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Omna de Sants Montjuïc t'espera a la ràdio en directe. En directe. Aquell vers ja no t'inspira, quan l'amor et decepciona, i els amics ja no et convides, un anel encara el vires. És la llum de Barcelona, des de Barcelona, Múrcia, de la huerta a l'alegria, des de Barcelona vivo, fa un dolor la ria mira la ciutat comptant és turística i domàstica, és una puta. La ciutat per mi resona. se m'ho frena mica a mica et recordo, ai marona des de la vila quan encara era pati d'ans. Alla tendra Barcelona. Des de Barcelona Napoli, a Napoli. Es paga te De Barcelona a México. Pantalero de la sierra. Mira, mira la ciutat com tal. És turística i molt micae sola punta. ballada per les zones d'una onírica calitxa una dansa de neurones s'improvisa cada dia ara rius, ara suspires recreada de a Barcelona des de Barcelona sí que sentia gorsinyol bon des de Barcelona a New York Ay cuánto ama tu bay bay. Mira, mira la ciutat con dal. Es turística y lo Messi cae una postal. Tu Barcelona, Barcelona. ja se acabo de pebrots uns bons cargols i de la mà del bon cuiner els millors desentrecots Si encara no ens coneixes vin a tastar-los al pebrot i al petit cargol al carrer Alcolea 18 Truquen-se al 93 431 6870 i a més els dimecres i dijous sopar espectacle cantants i humoristes s'encarregaran de que tinguis una digestió feliç i divertida no t'ho perdis no t'ho perdis El dimecres de 17 a 18.30 hores viatgem en el temps en Recordant Cançons. La banda sonora de la teva vida de la mà de l'Encarna i en Ramon. La millor música dels darrers segles amb una companyia molt especial. Tots els dimecres en directe a les 17 hores Recordant Cançons. A l'Ona de Sants Montjuïc. Red Lion es el pub en el que podrás vivir los momentos más agradables del día Donde tú y tus amistades rodeados de la atmósfera que solo un pub británico puede ofrecer Gozaréis plenamente de vuestros momentos de ocio Terren Lion, ventas como nadie, la amistad, la busca, la buena cerveza, partidas de dardos, transmisiones deportivas, actuaciones en directo. Consulta nuestra web, 3lionbcn.es Nos encontrarás en la calle Evarista Rú 70, entre Intracompes de Belloc y Guitart. Si vols Can no cal que surtis del barri. Vine a la Can a Estival. A la Can Saladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salxitxes, pits, cuixes i tot del que el port se'n pugui estreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Can Saladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Can Saladeria Estival. El carrer Riego número 17. I si fosis una dona jo t'estimaria més l'autèntica ràdio del barri del 94.6 de l'FM Ona de Sants Montjuïc, Sens dubte Aquesta tardor a hivern Hola radio uh, radio cali es una radio única y diferente para personas únicas y diferentes hola buenas tardes. son las tres cuardas así ens podeu escoltar 6, ah, 6, no passa res, Va, vale. ens podeu a escoltar a través del 94.6 de la l'FM a, a www.onadesans.com i trucar-nos trucar al 93 431 84 també al www.grupcaliu.cat al Calu FEM blocspot.comcom. Hi el documentals diferents puntblokespot.com. això. Hola, bona tarda. Us presento la secció de l'enigma d'en Lluís. És un concurs, té un premi de una samarreta del 20 aniversari. Del grup, del grup Caliu, animeu-vos a trucar al telèfon 93431 8408. L'endevinella és molt, molt fàcil. Molta sort a tots. Una casseta blanca que s'obre i, no can... i no es tanca. Doncs durant l'hora, durant l'hora i mitja aproximadament els 90 minuts que tenim de programa tenen temps per trucar al 93410408 eh, eh, per eh, donar-lo la, la solució que de vinalla. A més, Lluís, hi ha un premi, no? En aquesta endavinalla? Sí Hi ha un premi, quin és el premi? La seraneta de 20 aniversari del Caliu Exacte, doncs poden trucar per donar-nos la resposta a aquesta endavinalla Eh, hem dit una capxeta blanca que sobre i no es tanca eh, què és doncs tenen això, 90 minuts per trucar-nos i donar-nos la resposta mm. bueno, eh, seguim eh. Lluís, eh, tu cada setmana ens portaràs una endevinalla, oi? sí, cada sí, sí. Ja, ja tens alguna idea per al proper programa? Well, cada he mentit cada vegada que tinguem programa no és cada setmana, sinó cada sermana que tinguem programa eh? perdoneu, perdoneu la, la imprecisió cada setmana que tinguem programa ah, que no és cada sermana eh, ja tens pensat alguna cosa per al següent? Uh, encara no, encara no. Donarà, agir... clar, molt bé tenim temps encara bé, doncs eh, seguim eh, en directe aquí al Ens escoltar l'onadascens.com o contactar eh, i seguir les eh, sempre eh, magnífiques activitats del grup Caliu a través del grupcaliu.cat el caliu que fem a blogspot.com o eh, ser, eh, diguem, eh, disfrutar o, o com a mínim eh, eh, observar, diguem, seguir poder poder gaudir de, de, de, del documental Diferents, que és un gran documental del grup Caliu entrant a documental diferents.blogspot.com a eh, i ara doncs, eh, entradíem en eh, la, el repàs de la, tot allò que ha succeït aquest mes eh, entre tot eh, el que ha anat succeint doncs, està la vaga del passat 14 de novembre que alguns no vam poder fer i eh, també les properes eleccions el 25 al Parlament de Catalunya també parlarem de la Diada Internacional contra la Violència Masclista, el Violència de Gènere Eh, en fi, i moltes eh, coses més eh, aquí estan els col·laboradors bona tarda a tots dos bona tarda. Francesc i Salva bona tarda, tarda. tarda. Bueno, no comentava a la gent que ens segueix que ens parlareu de la vaga i que ens parlareu de les eleccions al Parlament de Catalunya i també de la Diada Internacional més endavant entrarà la companya la Berta a parlar-nos de la Diada Internacional eh, contra la violència masclista contra la violència de gènere eh, Salva eh, Francesc expliqueu-nos una mica jo bueno. jo queria comentar lo de la huelga sí. que ha sido convocada por los sindicatos comisiones obreras UGT USO Mm. y este eh, convocada con coincidiendo por los recortes mm. y desigualdades de, sociales y sociales y la austeridad mm. reconocí en la huelga general ha sido la octava de la democracia mm. y, el, y la segunda desde este año que logró bueno, contra el lo gobierno del partido popular ¿no? sí. pero lo, ha sido mayoritariamente sí. según los sindicatos sí. Ha sido muy, o sea, muy pacífica y, y ha sido muy todo, seguida ¿no? y un éxito y la más seguida ha sido en Cataluña la multidinaria ha sido en Catalunya, Galicia y Asturias Bueno, y... hay que precisar que de todas las comunidades autónomas de todas las comunidades autónomas eh, de espanyol sembla ser que amb les dades a la mà Galicia hauria sigut la vanguardia d'aquesta vaga hauria sigut un mes a seguida aquesta vaga Curiosament, és la comunitat amb un govern més tancat i és la comunitat que més la seguit Sí sigue, sigue, Salva Sí, el único, como decía que ha sido los sectores más bien castigados por la indústria, la agricultura y por el sentido del comercio, ¿no? aparte del transporte y aparte ha habido també una sèrie de disturbios per los manifestantes Sigue, sí, sigue sí. ...por los manifestantes... Eh, ...que han sido... ...por los manifestantes... Eh, ...por algunos de última hora... ...que ha sido... parte de, lo, de los manifestantes... ...que el, que se han tenido que enfrentar... ...con, con la intervención policial, ¿no? ¿Y tú de esto cómo lo ves? Bueno, yo lo no muy fatal... ...porque tengo aquí noticias... ...que ponen... Mmm, es por la naturaleza de KDB total ¿Eso qué opina? ¿Qué opino? Pues malamente que tal como está llevando la, los recortes uh -huh. las reformas laborales pues muy mal, ¿no? Que según muchos pues se eh, obliga a cerrar los, sus negocios y que no pueden seguir para adelante según las hipotecas, los alquileres y según muchos trabajadores no puede pagar sus hipotecas ¿no? sí, sí. Y, claro. y con muchos recortes ¿no? y no pueden seguir adelante ¿no? sí. En, sí. en ese aspecto sí. eh, también pone eh, que la gran industria encapsulada por las plan plantas de automóviles un, un on la fila perdón, perdón eh. no fila sesión sindical frega al 80%, el 80 durant el 16% mitjans del país no. el comerç de sector que dona més visibilitat a la proposta va secundar la vaga de manera monimionitària moni, moni, a Madrid un, impon, un, impon, un impressionant desplaçament policial va produir l'actuació la, de piquets a Barcelona el dia que va començar amb més comerços trencats que el 29M 29, 29 sí, ha sigut la vaga eh, mm. segurament de les que hi ha hagut fins ara de les més, la més seguida més. amb més participació eh, com deia el Salva doncs molt molt seguida, molt molt participada a eh, Tampoco ya no ha habido tantos disturbios. Eh? Ni ha habido, eh, sobre todo, hemos sí, eh? comentado tomando café antes, el caso Más de, de, de que no ha 13 años. Sí, tal, eh, que, que los Mossos, se descargaba a los ah, Mossos contra un niño de, de, 13, de 13 años. años. Y, y que ah. no haya de Tarragona también. De Tarragona, Tarragona, va... Tarragona, Tarragona. Sí, ahí, en Tarragona. A, Tarragona. Una, una o sea, las no, la no, manifestaciones no. allí por Lérida, Gerona, fue muy seguida, pacíficamente, defendiendo lo que son sus derechos en contra de los recortes y en cierres de locales en ese aspecto como cualquier trabajador no pero lo que es aquello un, los Mossos agreden a, a un niño de 13 años delante de una madre no sé hasta que cierto punto bueno yo no sé si habéis seguido las informaciones que lo han habido eh, el informe policial la investigación policial vaya dice que, eh, que no fue una agresión voluntaria que fue algo absolutamente involuntario eh, bueno en fin eh, no sé si eso tiene alguna credibilidad, pero eh, esa es la argumentación que fue una una agresión involuntaria no sé un poco excesiva no porque estaba bastante, tranquilamente bastante, ahí bastante, protestando ahí bastante, con su madre y entonces Yo que eso no es un... ¿Qué no es... de eso de que cada vez la policía agreda más a a menores, a pequeños. O sea, está pasando mucho mol, últimamente. ¿sí? ¿Qué es en, en ese aspecto cuando hay un disturbio, sí. ya mucha con van a, a descargar sí. o a carga, sí. pues ya muchas veces ya no ya no miran a quien están de frente delante. ¿Qué opináis de eso del hecho de que de que cada vez eh, agredan más a menores? Mm, yo lo veo mal porque Como he dicho antes, que cuando van a, a cargar pues ya no miran no mira que, que no está, ya. la gente que no sepan no miran quién está delante, no paran a pensar, más o menos. ¿Vosotros hicisteis huelga? Yo sí. Yo, Yo he sí. hecho huelga, pero he visto, o sea, que la gente protesta pacíficamente, tiene su, ¿no?, su protesta su derecho a protesta como cualquier persona, mm. Hay que hace sus cosas, pero como cualquier manifestación, pero no agrede a nadie. Pero en cambio la policía pues se excede, no sé mm. qué cosa. Mm. Tú tú vas, tú vas, tú vas, yo no vachega, a mí en fin, no, no me hagas hablar, pero no, no, hice, no hice huelga, no, no, no, no, no en general no. Y y se la figura. Va a casa, va a hacer guarda y eso no hizo huelga, no, no, no se pasa palabra, no voy a, que quiero continuar trabajando pero no, no hizo huelga, eh, ya os he comentado tomando café lo que opinaba de ella, eh, en fin, pues ahora, ahora entrarán eh, la Mireia, la Pilar y la María que ens, eh, ens farán el comentario sobre el 25 en las properas elecciones al Parlamento de Cataluña Eh, unes eleccions que segons els sondejos eh, publicats eh, donarien com a segona força política Esquerra Republicana per primera vegada a la història de Catalunya eh, en fi eh, i que, bueno, que, que sembla que obren la, la porta a alguna transformació important aquí al país Maria, Mireia Pilar, bona tarda, bona tarda a totes senyores, bona tarda bon, bona tarda a la Berta que la tenim també aquí eh, senyores, què tal? hola, bé, bé, bé. Bueno, aquí us tenim per parlar de les eleccions del Parlament de Catalunya jo no sé si heu vist el, els sondejos publicats a la xarxa que mm. situaven l'Esquerra Republicana com a segona força política i que situaven a les, a les forces tradicionalment eh, allò més potents eh, en absoluta misèria eh... Ah, sí, posa't, sí. Molt bé. No, que sí, sí. canviem, canviem... Eh... Estàvem desubicats. Sí, estàvem desubicats. Sí, sí. No, però molt estaré desubicat. Quan t'ubiques amb això te vols conservador. No té sí. què és ubicar-se. Mm, bueno. Bueno, doncs pues, senyores, vostès mateixes. Bueno, doncs, que ja espereu que passi el dia 25. O que passi el dia d'esprit, que el dia d'insistim un canvi de les forces que coneixem que segons sí que hi han uns sondejos que vaig sentir que diuen que Convergència no, no assolirà la majoria absoluta Bé, bueno, però si Convergència no assoleix la majoria absoluta també mm -hmm. es pot ajuntar amb altres per, sí, uh, per fer alguna cosa Això diuen que molta gent eh, prefereix que que governi, digués un, un govern entre Convergència i, i crec que és Esquerra. Ara diuen que el que, que té la davallada serà la, el partit de, de solidaritat catalana, que diuen que caurà de 4 a passarà a 1, mm. això diuen eh, passarà a 1 davallada però brutal. I, doncs diuen que sí que Convergència puja, entra un, entra un i 2 escons però no arriba al 68 diguem que estaran uns 64 escons, més o menys. Ah, doncs, també, eh, el PSOE sí, diguem que es mantindrà la, com a segona espanya més votada i a Esquerra baixarà una miqueta. I després, doncs, eh, també molta gent que ha entrevistat amb aquest tema de, de qui vol que sí que molta gent està a per la... Eh, o sigui, diuen que el 35% dels enquestats prefereixen un govern entre Convergència i Esquerra perquè, i també segons diuen que la gestió del govern actual és molt dolenta perquè me, menys de la meitat Bueno, hi ha, hi ha molt discurs eh, hi ha mol, molts fronts que el que estan dient és que ens estan omplint el cap de, de fumo això de la independència mentre hi ha una mala gestió eh, de retallades de de retallada de drets socials, de retallada de drets polítics de retallades laborals de re, en fi, i, i sí, hi, ha un, hi haurà un vot de càstig segurament però que el que, el que Convergència pretén és, és un front nacional, és a dir, un front no, amb, no només amb Esquerra sinó amb tots els partits que estic disposats a, a intentar aquesta via socranista que ja veurem si, si arriba o no però, mm. però que la, la idea del senyor Mas és convertir-se en una espècie d'egru de sectàrio Eh, que lideri la independència de Catalunya és es que crec que també el tema de la independència ve donat a la situació que estem ara que la gent està molt convulsa i mm. està molt escaldada de la, de la, de la crisi que patim però ara però no creieu que també des de Madrid ens matxaquen una mica bastant sí, tu ho has dit o, Penso... o sigui, ens hem cansat tantes vegades que ens donin que ens vagin donant coscorrons, coscorrons, coscorrons no sé si està ben dit, eh, des d'aquí Tu digues, tu està digues "Que pensa? Fatal dit, però, o sigui, estem una mica fars." Mira què opines tu. Mhm. Uh -huh. les eleccions. De que estem dient aquí. Pues, una mica de la cosa està una mica de eh? En quin sentit està una mica de tamanament? Pues, tot, amb les eleccions, els partits polítics, saben qui sabe quin s'ha elegit, saben quin no surt. Estan com fent-se una mica així la competència uns als altres. Però això de la independència no pot ser una cortina del FUM, perquè no sé si comptava explicar que diuen que si siguessin independents totes les coses, totes les coses anirien millor de com estan ara, Home. potser si ens ho vendre Home, o no. Home, és, és que Maria, pitjor no podem estar, vull sí, sí, ja, ja. ja. dir, sí, no sé. hi ha molta gent que volen independència i molta que no. Està molt dividida l'opinió de, de Sí, a la ciutat de l'independència és una miqueta així, així. Vull dir, hi ha, hi ha que ens roben que ens roben els de casa que no ens, que ens roben és els de fora És molta gent Posar-se ja tam... demanar que ens roben els de dintre que, no, que per aquesta norma no hauria de robar ningú sí. Però hi ha que ens roben els de dintre que no els de fora Home, també hi ha dades que són bastant reveladores que diuen, segons enquestes que diuen 4 de la 10 voren, voren un estat propi 4 no no sé a la 10 si és, és... La majoria, eh? No, però potser, però potser més perquè el dia que van fer la jornada de l'11 de setembre va haver-hi una, una massificació d'independentisme que cor corria pels carrers i, i tot i no sé, és que no sé si jo ja dic, jo, jo dels polítics no és que m'enfillin massa perquè ho fan per l'interès propi però no sé si van fer el que pretenen i a part d'això també trobo que també molta gent si pensa que amb la, amb la independència. Què? Digues, digues, Maria. No, que pensa que... També trobo que molta gent pensa que amb la independència seria arriscar-se. Però arriscar-se a part? Mm, no sé. Eh, la relació entre... Ja no és bona, eh? Entre Catalunya i Espanya. Ja no és bona la relació que tenen. Però jo penso que també... A veure, jo soc partidària que penso que si tinguéssim un, un estat propi... Sí. Eh es perdria amb un membre descontent i problemàtic i potser amb Espanya les relacions penyorarien una mica jo penso que també podrien superar els bloquejos que pateixen les llibertats i la democràcia però bueno, això però seria una manera que ens ho poguéssim autogestionar nosaltres i que no ens ho gestionessin des de fora és que això és, fet això és el que ens queixem ah, tenim una trucada eh, que hem, avui vam bueno, contactar amb, amb una persona que ens pot parlar de les eleccions i de, i de la vaga i de moltíssims temes més perquè és un, un gran periodista molt conegut aquí a, a Catalunya i també fora que és el senyor eh, Vicent Pertal, bona tarda Hola, bona tarda, aquí. com esteu? Bé, eh, doncs el benvingut a, a Ràdio Caliu, aquesta ràdio eh, única i diferent per persones úniques i diferents que fem eh, aquí un cop al mes a Ona de Sants i el contactàvem amb el senyor a part de per la seva eh, trajectòria eh, laboral i personal eh, segurament coneguda, el trucàvem perquè ens és una mica d'anàlisi, que ens fos una mica la seva opinió eh, sobre el que ha la, la vaga del 14 i, i sobre les properes eleccions del Parlament de Catalunya. Bueno, penso que per una banda la vaga posada de relleu que el malestar social és molt profund, que a més a més no és un malestar clàssic que, que diguem que només els sindicats eh, representen, sinó que bona part del comerç i de les cables mitjanes de la societat s'hi va sumar a una protesta que va molt més enllà que no les simples condicions laborals. No? I pel que fa a les eleccions jo crec que n'hi ha un moment de molta il·lusió en el país, eh, confús com totes les eleccions. Les eleccions sempre són una magnífica confusió, però jo per exemple que aquest cap de setmana estic anant a tots els actes de tots els partits, ara mateix estic a punt d'entrar-me a un, eh, veig, constate molta il·lusió per part de la gent per, per obrir la porta a un futur diferent i canviar finalment alguns dels problemes que tenim. No canviaran tots però en canviarem un bon grapat. Mhm. Uh -huh. Doncs els nostres contartules i membres de, de Ràdio Caliu han preparat unes preguntes per vostè, eh, que tenim aquí a la, Maria, a la Maria, a la Mireia, a la Pilar, al Salva, eh, al Francesc, que li faran eh, un parell de preguntes eh, sobre la vaga, sobre les eleccions al, al Parlament, com vulgueu, noies i nois. Eh. Bona tarda, senyor Partal. Bona tarda. Aviam, m'agradaria molt preguntar-li si creu que estem tornant a l'època de la vida i la busca. No m'ho sembla a mi, a mi em sembla que n'hi ha més unitat de la que sembla, que òbviament en campanya electoral és normal que tots els partits posen l'accent en les coses que els diferencien els uns dels altres, però jo veig que, que n'hi ha molta més unitat de fons, i n'hi ha moltes més coses que origen la, la, la major part dels partits polítics catalans que no coses que els desuneixen. D'acord. Aviam, eh, què creu que passarà el dia després? Dependrà molt del resultat. Eh, si el resultat un poc és el que les enquestes anuncien, és haver dir, una important majoria sobiranista, doncs el que passarà el dia després que servirà el procés per fer el referèndum d'autodeterminació. Uh -huh. eh... He sentit en, en, en varis mitjans que la gent que viu a l'estranger té bastants problemes per votar. Per què creu que és tan difícil votar a l'estranger en plena època digital? Però bueno, això té molt a amb el funcionament de l'estat espanyol. És a dir, és el Ministeri d'Exteriors el responsable d'aquest sistema de votació. És un sistema clarament antiquat i que no té cap sentit en una època com, com l'actual. No? Per exemple, que els Estats Units s'ha votat per internet amb tecnologia catalana, quan la sí, part de la tecnologia que s'ho sabeu era catalana, i no en canvi no per votar en les eleccions a través de consulats i les ambaixades espanyoles són de seguir els procediments tan antiquats mm -hmm. que hauries d'haver-te apuntat a votar abans que es convocaven les eleccions, cosa que òbviament és, és, és absurda, simplement és absurda. sistema sí, sí l'època de pedra, gairebé. Tinc. Sí. Eh, bona tarda, senyor senyor., eh, bona tarda. Eh, miri, jo preguntava que també vostè creu que hi ha esran algun canvi amb el tema de votacions i entre Rami han hagut Galícia i País Basc, que ja també s'han dut molt el canvi de, de votacions amb les que faran aquí de Catalunya. Però jo crec que hi ha un canvi que serà molt molt, molt important que és que a les eleccions catalanes els els grans partits polítics espanyols el PSOE el Partit Popular van a treure una, un resultat molt fluix eh, ja ho veurem però segurament entre els dos no arribaran a 40 diputats en un Parlament que té 135 diputats jo crec que això eh, clarament indica eh, que el país té un, un sentit i una forma de fer política molt diferent de la que existeix a l'Estat sí. i també li volia comentar que vostè què creu amb el tema de la independència? Eh, Catalunya pot experimentar alguna, algun canvi o per decidir després d'aquestes eleccions? Alguna cosa així que vagi a favor seu? De... Mira, jo crec que el tema de la independència no resol tots els problemes que tenim però que és impossible resolt els problemes que tenim si no tenim la independència perquè la major part dels problemes que tenim eh, tenen a veure amb els dèficits democràtics, eh, polítics, econòmics que deriven de de, de, la, de la dependència, en aquest cas, de no ser capaços de decidir per nosaltres mateixos. Hola, ma, bona, bona tarda. Bona jo, tarda. Jo li vull fer un pla. Què passaria si Catalunya fos independent, Europa i Catalunya? Bueno, eh, jo crec que en aquest moment Europa està fent gran eh, suport a l'estat espanyol, però no tinc cap dubte que en el moment en què constituïm un Estat nosaltres també Europa ja acceptaria, entre altres coses perquè seria absurd, sobretot per l'estat espanyol. L'estat espanyol per exportar i exportar a través de carreteres i trens catalans. Aquí menys li convé que Europa no estiga en la Unió Europea és a l'estat espanyol. Tot i això, a mi m'agradaria que la República Catalana fes un referèndum i ens preguntés si volem formar part d'aquesta Unió Europea o no. Què creu que Catalunya sigui totalment independent de les altres províncies? Jo hi estic d'acord. I creu que seria, o sigui, quan es parla de, perquè també, o sigui, a part del, del, del majoritari sentiment eh, independentista, hi ha un sector que, que està fent un discurs que ja segurament hem vist en aquest país que quan se n'ha parlat mai s'ha practicat, però que continua uh, parlant-se que ja veuríem fins a quin punt això seria real que és el tema del, del federalisme jo que per, bueno, per la meva trajectòria eh, vital eh, he, he pogut conèixer una mica aquest, aquest ambient Uh, es, es plantegen coses eh, que jo no sé fins a quin punt són, són em eh, podríem dir realistes o, o si tindrien algun sentit argumental eh, quan es parla per exemple de, que, eh, de convertir l'estat espanyol en una espècie de, de cafè per a tots, d'estats eh, llibres associats o alguna cosa per l'estil en el que eh, per exemple comunitats com Andalusia o com Castell o com Madrid tot i no ser diguem, comunitats, en el sentit, eh, comunitats històriques eh, podrien accedir a aquesta independència no pel fet de ser comunitats històriques sinó simplement per, per dem demanar-ho en un moment concret no? o sigui, sembla que, que el PSC i el PSOE va acabar un camí de tornar a repetir el que fa per a todos en, aquests, en aquest cas, ara, en el camí de la independència jo, a vostè li veu algun sentit? no, no, cap, jo crec que és evident que el problema nacional de l'estat espanyol són els països catalans eh, el País Basc i Galícia la resta són un altre tema Uh -huh. Doncs eh, ara el nostre company, el Francesc, li volia un parell de preguntes, eh, en aquest cas sobre el cas de sobre la, la situació... Sí, de, però perdoneu de... no, perquè s'ha d'anar a treballar, si podeu. S'ha d'anar a acabant sí. breument, fem una, preu, una última pregunta i acabem la, la trucada. Francesc, Bona tarda. ràpidament. ràpidament. ràpidament. Que evolució hace usted del hecho que se hace la primera urga general? Europea, a Quina valoració faria vostè? De, de, de... Crec que és molt positiu, crec que evidentment eh, el problema que s'intenta afrontar té una dimensió europea i per tant és important que, la, que aquesta vaga tingui un contingut europeu, a sembla que són un, una bona senyal, una magnífica senyal. Doncs Vicent, senyor Vicent Pertal, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Ràdio Caliu i li donem de nou les, les gràcies, esperem que podem comptar amb vostè una altra ocasió i que vagi molt bé la tarda de feina. Sempre que vulgueu, és una hora o treballes amb vosaltres. Moltes gràcies. Bona tarda. Doncs seguim aquí a, a Ràdio Caliu. En aquest cas, eh, ara la Berta ens parlarà, perquè no només hi ha el 14-en i el 25-en en el sentit eh, de les eleccions i de la mort, que el 25-en té un altre significat també, que és eh, el Dia Internacional contra eh, aquesta lacra, aquesta enfermetat mental, aquesta Eh, dictadura que és la violència masclista. Berta, molt bona tarda. Hol Jo es tinc a pardar pel... d'un tema. Jo us explicaré la història del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. El dia 25 de novembre del 1960, a la República Dominicana, el dictador Rafa, Rafael Leónidas va assassinar tres germanes, les germanes Mirabal, Pàtria, Minerva i Maria Teresa, per ser fermes lluitadores contra el règim. Es va decidir l'any 1993, aquest, aquesta data, per denunciar mundialment la violència que pateixen les dones. Es realitzen manifestacions a tot el món, aquí a Barcelona. Els moviments i associacions de dones convocon, convocen manifestacions, manifestacions contra la violència masclista. Baixant des de la font de Canaletes fins a la plaça Sant Jaume on es, on es realitzen diferents actes simbòlics De protesta i lectura de comunicats El símbol contra la violència de gènere és un jaç a color lila El color dels feminismes A diferents edificis es pengen aquests símbols per donar suport a aquest dia aquest dia esperem que aquesta informació s'extengui, la gent ho conegui i, en, i assumi per enradicar la violència contra les dones. Doncs eh, Berta, moltíssimes gràcies per això, perquè és, és una, una informació molt important, molt, com dèiem aquí s'ha d'extendre, i jo voldria precisar... Eh, no sé si el Rubén podria, el nostre company el Rubén podria acompanyar-nos en aquest moment perquè voldria precisar amb ell, voldria eh, fer un intercanvi eh, d'opinions eh, sobre una qüestió en aquest cas eh, conceptual de, de paraula, d'ús de paraules eh, i no és cap tonteria perquè l'ésser humà és un, és un ésser lingüístic, és un ésser que utilitza paraules i les paraules que triem per descriure el món són importants Eh, i a mi sempre m'ha xirriat una miqueta per allò que el gènere és un constructe social i cultural que no té fonament biològic ni fonament en el món real eh, a això de violència de gènere perquè l'experiència ens diu que no és una violència de gènere no, únicament que també o sigui, majoritàriament és una violència de gènere però sobretot és una violència masclista és una violència d'una cosa que es porta interioritzada en el sentit de que per exemple tot i que hi ha menys casos també hi ha casos de violència, d'aquella que en dèiem violència domèstica o violència dins de la parella, en casos de parelles homosexuals. Per tant, no és una qüestió només d'homes contra dones, sinó de gent que té una mentalitat i unes pràctiques i unes coses al cap que els porten a aquest tipus de, de relacions de dominació, de relacions de violència. De... Per tant, òbviament és una qüestió majoritàriament d'homes contra dones, però també es donen altres contextos. Per tant, no sé si la paraula violència de gènere és eh, del tot, absolutament correcte o hauríem de parlar de violència masclista en general Bueno, aquí hi ha un llarg debat amb, amb tot aquest tema el que comenta el Martí és el tema dels arquetips és a dir, hi ha uns arquetips eh, de masculinitat i de feminitat hegemònics i això és el que marca doncs unes situacions de desigualtat a la parella per tant que hi hagi doncs, una persona que intenti abusar del seu poder dins de la parella no? aleshores, aquest arquetip més masculí més d'imposar o més de dominar fa el que, és el que exerceix aquesta violència o aquest abús no? de poder i de confiança i després una part que evidentment rep i, te, i pateix les conseqüències de tot això no? és el que diem, és violència masclista perquè les dades són escalofriants no? i portem més de 77, dues, eh, 77 dones assassinades aquest any, a mans de les seves parelles o ex-parelles, i clar, això és, és com una cosa molt forta eh? penseu que el masclisme ha matat més víctimes que ETA eh? i ETA sí que se'n parla i, bueno, eh? i el tema del masclisme doncs, no se'n parla tant eh? està és una dada estil. important, eh, eh, el masclisme ha matat més gent que ETA, això és una dada que, que ha, de, ha de ressonar, el masclisme ha matat més violència, més gent que Caeta. A mi, tu m'havies comentat una cosa que, que potser no hauríem de dir per tota la gent que, que en algun moment hem escoltat eh, música d'aquestes persones, que se sàpiga de qui estan escoltant música eh, gent com Joaquín Sabina o com el propi Bob Marley eh, gent que practicava la violència masclista Doncs pues desgraciadament el, el senyor Sabina té dos ordres d'allunyament la seva exdona i el Bob Marley doncs, havia estat un, un maltractador de llibre amb la seva companya i clar, això no es coneix es coneix la figura del Bob Marley, del Rigi del gran cantant, el gran música, el pacifista i la marihuana i no es coneix la seva cara fosca un altre personatge d'aquests seria també el Picasso eh? Picasso també havia estat un maltractador amb la seva dona i la seva filla i això doncs, tampoc es coneix és com la, la història negra, no? és com la part fosca que no interessa conèixer o l'altra cara, la cara més íntima i personal d'aquests personatges que intenta quedar amagada doncs, sota una cara d'artista una cara de geni, una cara d'ídolo no? i això amaga tot l'altre Uh -huh. Bé, doncs anem a una mica de música i anuncis i tornem a Ràdio Galeu carrer de Vallespí 116... Quin espectacle! El, el germà García Lozano, el, el Carles i el Vicenç han instal·lat una botiga especialitzada en carns selectes i embotits ibèrics. Quan hi entreu, us quedareu bocabanats. D'una banda, els taulells refrigerats on s'hi mostren els productes de primeríssima qualitat que han seleccionat per a vosaltres. Pollastre blanc, ànec, vedella nacional, xai, poltrebou, embotits, formatges, peters o productes d'elaboració pròpia. Hamburgueses, croquetes, bruxetes, mandonguilles. I de l'altra, Zona dedicada al Pernil, on els reis són l'Ibèric i el Teruel. Inevitablement us hi acostareu, i llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. Al carrer de Vallespí, 116. La millor programació només es fa en directe, directe. Totes, totes les tardes Gaudreix d'una programació feta a la teva vida Magazins Humor Cinema Espectacles i música A l'Ona de Sants Montjuït T'espera a la ràdio en directe, directe. Diria que si poguessin ser i llestos. Alegres, ah, ah, ah, no tosos, rics, caustics, irònics, rassons, alerans. No. Ai, podríem ser tot això i més, però... <laughs> rassons, cada dissabte de 7 o 8 de la tarda a l'Ona de Sant Montju. Homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. L'Ecide, carrer premià número 22. Ni d'esquerres, ni de dretes. Som la ràdio de pendent del barri. Ona de 94.6 FM. En directe des de 1985. Por eso es. No si te lo sabes, quart d'hora de les sis de la tarda eh, Francesc, fa més, bona tarda Bona tarda Eh, que venim a parlar de gastronomia, d'un restaurant uh, uh, Exactament De quin, de quin? Uh, de la Tagliatela Explica'ns uh, Sí, és una, una cadena de restaurants italians uh. Uh, Sí, que hi ha Barcelona i altres ciutats uh -huh. uh, i jo conec el de Travessera de Gràcia, 87 Ajà uh -huh. uh -huh a prop de Balmers per, per on hi ha més la ciutat uh -huh. I, i per arribar-hi es pot agafar els ferrocarrils catalans i, ba i baixar la parada de Gràcia sí. o agafar el bus 15 uh -huh. a qualsevol direcció de depèn d'on es vingui i baixar la parada de diagonal Balmers uh -huh. I, i la seva especialitat són les pizzas grans i fines uh -huh. que, que en tenen molta varietat uh -huh. eh, la, també tenen amanides i racions de pasta abundants i, i hi ha molta varietat de salses per, per posar la pasta I, i les postres les tenen molt bones que, que són artesanals sí. i, i molt ben presentades uh -huh. I, i el meu plat, plat preferit és la pizza de 6 estacions uh -huh. eh, perquè hi ha molta varietat d'ingredients I, i també la de set formatges i, i la calzoni. i els postres que més m'agraden és el gelat de, de mascarpone amb xocolata calenta Ai, i sí, també m'agrada el, el, el servei de, dels camarers que són ràpid i, i molt atents molt bé quantes vegades has anat en aquest restaurant? Ah, bueno, unes quantes unes quantes, s'ha repetit eh, no, com que sí. els que sempre anaves provant coses noves en aquest t'hi vas quedar un temps en aquest vas anar repetint eh, eh, va agradar sí. aquest, eh? sí, aquest va agradar. el recomanes? I, i tant hi haurem d'anar doncs, sí, sí. Sí? <laughs> doncs eh, queda també no només com a proposta del, del Francesc Pàmies eh, a nivell eh, no sé si dir-ne gastronòmic o, o lúdic sinó que podríem encabir-li entre de què fem un cap de setmana no, anem a parlar de què fem al cap de setmana senyores, senyors, eh, Carles, Francesc, Pàmies Maria, anem a parlar de què fem al cap de setmana que sí, vinga Carles, explica'ns què fem al cap de setmana bueno, jo, jo he buscat informació en una pel·licula que es diu Skyfall eh, de què va? que és l'última pel·licula del 007 vale Bueno, al que va... Yo sé que el Javier Bardem fará dolén en esta película. Correcto. Y que el intérprete se llama Daniel Kreitz, que es quien fará buen, y que es el 50 aniversario de, de la película. Bueno, que hace 50 años. Es que desde que se casó con la AP, que ya ha dejado de ser el bueno, y ya le dan papeles de malo porque ya, sí. ya no, ya no. Dicen que es la mejor de todas, Deu estar la línia també de les fèries de gens bon, no? Com sempre més o menys, o diuen que aquesta és millor Diuen que, diuen és, que bona, és millor, més diuen acció, que és millor. més trepidant, uh -huh. té més escena d'ací arriscada, bueno, per la que he pogut sentir i veure I també doncs, no sé, diuen que la crítica l'acaba de posar bastant millor que les sí, que feia Les que havia fet el, el Piers Brosnan o aquests que també estava molt bé, però potser aquesta estat més explotada amb el tema de gens bon i està més més situacions diferents i més coses Bé, Carles, ens has portat alguna cosa més? Tu, Carles? Sí, sí què més ens has portat? Depèn, si volem anar teatre sí. parlarem de l'obra Tok Tok Jo ara recomanaré dues obres de teatre, però explica la teva Bueno, eh, diu 6 personatges amb toc, o sigui trastorn obsessiu compulsiu eh. considereixen a la consulta d'una eminencia en psiquiatria amb l'objectiu de resoldre els seus problemes però el uh -huh. que passa és que el psiquiatre no arriba mai a la consulta i seran ells mateixos els que s'hauran de tractar i analitzar els seus respectius trastorns Déu-n'hi-do o sigui que és una comèdia que pot estar bé jo vull recomanar eh, dues obres de teatre una, el Goya que es diu El Nom és una gran obra, molt divertida qui vulgui anar-la a veure eh, s'ho passarà molt, molt, molt bé eh, i l'altra eh, ja una mica per aquella d'Autobombo eh, perquè tinc un amic personal que hi actua L'Artur, eh, qui vulgui anar a molt bon teatre pot anar al teatre del Raval a veure l'adaptació del cinema perquè és una pel·lícula adaptada al cinema al teatre en que es diu Dociobres in Viedad, és un clàssic del cinema eh, molt ben feta al teatre del Raval eh, i poden anar a veure que està molt, molt, molt bé ens portes alguna cosa més, Carles, tu? No, en moment no eh, Jo portava eh, porto dues, bueno una fira i una exposició que fan Uh, una, hi ha una fira que comença no, una exposició del 20 de desembre que comença a la galeria Visions, al carrer Igualada 4 a Barcelona, que, que es veu que és la plataforma per aliançament d'un fanzine dedicat al fanart no? que és aquell que anés a l'admiració i que va des de l'obra a Maté fins a la, la, la preparació personal i doncs això és, és una exposició de fanart, de feixes artistes anònims, que que recull, recull exemplars de retrats no professionals darrere del món que representen icones i ídols pop universals, i actors i tots ells fets amb la mirada i els llargs d'autors fans que a l'explosió realista, realista de l'Ídol i podeu trobar, coses tan, o sigui, podeu trobar coses tant com la Angelina Jolie, el Woody Allen, la Keith la Deja Wood són algunes de les cares que ens apropen a l'interessant món de l'autoració plàstica de fanatisme de a nova artística i espero que avui dues setmanetes o si sigui que si voleu mirar el munt dels fans una mica com és us recomano Alguna cosa més ens portes avui? I també eh, per als amants de, que els he les manualitats el dia 29 de novembre el 2 de desembre es fa creativa que es fa a la Falga de l'Hospitalet i és un lloc amb les reunions professionals de gent que professionals, associacions i artesans que, que tenen relació amb el sector d'oci i cultura, no? oci creatiu i es fa a 17 ciutats europees i ha sigut creativa creativa és una proposta original que difon de tendència de fer tot mateix no? i fomenta l'ús del aprenentatge de tècniques tradicionals i modernes amb la finalitat de promoure la imaginació la relaxació i el creixement personal, mitjançant l'art de la creació manual, o sigui també t'inclou tècniques com, com el patchboard, la costura, el punt de creu, el decoupage, creatives, ganchet, és un... reposteria, buxets, té moltes variants, no? I aquí és un lloc on tot s'ajunta, no? I és una miqueta, una miqueta de botiga taller, que tu pots comprar coses i també pots participar a fer patchwork o el que sigui, no? Que ja, fa, ja fa que es va fer 14 anys, que es va començar a fer a Brussel·les i és un, és un saló de, de referència europea que es va expandint de forma progressiva i, i doncs que fonamental és ser creatiu i, i és això. Què més es portes avui? Doncs també m'han comentat que està molt bé una obra de teatre que es diu Oleana mm. que el David Manet i és una diguéssim que és una obra de teatre de, on, que també la fa el David Serbas que és un noi que fa de nivell del sí, migdia que, coneixem, sí. Sí, que diuen que en si la posen que és molt que està molt ben muntada que és una obra magnífica i que és una professora molt bona i no sé, són actors que coneguts, coneguts que tot no haurien sí, a l'aula mm -hmm és una cosa així D'acord, i tu Francesc del que fem que ens portes? Ah, doncs jo, bueno, jo us volia parlar de Softonic Parla'ns de Softonic, que l'hem utilitzat alguna vegada mm. Sí que, que és una companyia de, eh, que és per, per baixar de programes uh -huh. que, que té, molt, té un catàleg amb moltes aplicacions de, de diferents plataformes com Windows, Mac, Li, Linux o es, fonts, Smartphones a, sí. a, en diferents idiomes i també pots trobar eh, eh, bueno, el, el millor del món del gaming o, com jocs d'esport acció de motor entre d'altres i també hi ha programes per veure la te televisió escoltar la ràdio música i beure pel·lícules eh, de, de seguretat com els antivirus que, que, ha, que alguns són gratuïts jo, jo me n'he baixat uns quants com, com els de missatgeria instantània eh, els optimitzadors de PC el, els antivirus eh, alguns jocs i els de descàrrega de, de Figueres com, com a Mimuli. Molt bé. I és segura aquesta web? Sí, és, sí, sí, sí? sí. Eh, té molta credibilitat, té molta, sí. li ah, toca a vostè. Sí. Jo us vull parlar de, pre de la presentació de documental. Del documental, sí. Diferents a Sant Boi el dia 28 de l'11 de, de 2012 a les 7 de la tarda a la biblioteca Sant Jordi, Rubi, Rubidó i Bla... Belguer el, el carrer és el Perlí, 10, 10, 6, 8 i molt bé, gràcies Anna per aquesta informació de la nova presentació del documental diferents que com veieu després d'un any i mig continuem fent petites presentacions Bé, i ara anem amb una secció una mica especial, una secció divertida una secció que els agrada molt als acompanyants del grup Cariu, especialment aquests que són una mica dormilegues Aleshores, oi Mònica, avui tenim una sorpresa Per, tru per trucar Per trucar no? Eh, no, no podem dir encara, oi? A qui trucarem Sí? Podem dir? El, Gabi. el Gabriel És un monitor que té, té un carrer en el, en el local del grup Caliu Té un carrer, té una placa ja? Perquè com fa moltes activitats doncs Ja li hem posat una placa amb un dels carrers del local del grup Caliu A veure si així algun dia fem una inauguració Aleshores, ara estem... ah, en aquests moments Estem trucant al Gabi si alguna respuesta a ver hola hola si hola ¿sabes ¿Eh? no ¿quien habla? soy la Mónica de Radio Caliú Mónica de Radio Caliú a más información señorita porque la verdad es que no, no lo ubico <laughs> ehm ¿on ha estado? Estoy en mi casa. ¿En tu casa? ¿Y qué, ¿Y qué haces en tu casa? Estoy mirando la Copa de Iris. La Juan de España contra la República Checa. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y con quién estás? Solito. Solito. Solito. Solito. Bueno, ¿Y con aquí, quién sí, estás? Así nosotros hacemos una mica de compañía. Ah, muy bueno, eh. ¿No? Sí, sí. Porque estabas tan soled por la tarde mm -hmm. y en dicho, venga, anemos a al Gaby así al despertando las amiciadas. Sí, bueno, estaba tratando pero la verdad que no, no, no podía, ¿eh? Y ahora, bueno, venga, checo a la tele y nada. Bueno, ¿Y quiénes están ahí, a ver? Donc, Cuéntenme. Pues mira, hoy son muchos. Hoy estamos la Mónica, está el Yuri, está la, la Mireia, la Mariana Almazza, la Ana Jubanya, el Carlos Cumeas, el Salva, la pila el Elguera, la el Berta, Luis, la Berta mate el David Balmaña, no sé si wow. en algún, ¿eh? Pero, bueno, la a todos. Y ahí te estás, estás sentindo toda Barcelona, eh, porque nosotros somos una radio ya prácticamente internacional, me parece wow. que, que pregunta más para oferta. O sea, a ver. que no haces nada que cantar a mamá. ¿Cómo no haces nada? ¿Y qué haces nada? ¿Qué has, ¿Qué has fet, la Mira, el diálogo hemos hecho una salida nocturna con algunos que fuimos pub, uh -huh. que ah, churra churra que a un pub, que estaba muy duro. ¿Quién pub vau a ver, no, algo, algo así como, no es un nombre así como alguno de, de ustedes. Ah, Lunatic. Lunatic. ¿Dónde estás? <ríe> por la Escort. Ah, ah por la Escort, muy bien. Y después fuimos a otro pap un poquito más petardo. Madre mía. Y se llamaba Cangrejo. Ah, ¿Eh? muy bien. ¿Cangrejo loco sí. no? ¿Cómo? ¿Cangrejo loco? <ríe> eh, sí, la verdad es que bastante loco, eh. <ríe> ¡Hasta Hasta las 3 y... hasta las 3 y cuarto, más o menos. Madre de... mía. las 3 y cuarto, hasta sí, de, de cachandeo. Sí, un... o, claro. Yo un... O... un grupo de lleura voy directamente en un grupo de farra. Bueno, Juan Lunes yo vao, ma, hay ¿eh? que apetitar. <risa> y ahí hombre, también, Disabta Disco, Donde Retodo. Donde Retodo en Disabta Disco. Right. Sí, sí. Bueno. sí, sí. Pues re, no sé si la Mónica te alguna cosa No, no, ¿Sí? no, no pues me ha dado nada a dentro de la... Bueno, y la manté más hasta que... ver todas las patas de la misdiada entre saque y saque de la Copa Davis. Sí, oh, sí, eh. muchas gracias por hacer mi compañía. Pues re, bueno, un abrazo a la corta. Bueno, saludos. Saludos. Adiós. Adiós, adiós. Y ahora una miqueta de música. Amo un temazo impresionante. Bueno, uh, uh, primer uns quants anuncis i després una miqueta de música el, el, el petit cafè us el recomanem eh? aquest anunci és especialment bo uh, us quedareu bocavedats D'una banda, els taurells refrigerats on s'hi mostren els productes de primeríssima qualitat que han seleccionat per a nosaltres: Polastre blanc, anet, vedella nacional, xai, poltrabou, embotits, formatges, peters, a productes de d'elaboració pròpia, hamburgueses, croquetes, bruxetes, mandonguies. I de l'altra, la zona dedicada al pernil, on els reis són l'Iberic i el Teruel. Inevitable, menys i a costareu, llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. al carrer de Bellespí 116. La programació només es fa en directa. Totes, totes les tardes, gaudeix d'una programació feta a la teva vida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Monjú, Manjur... t'especa a la vàtio en directe. directa! <susurra> Ni que pues ni sincere i estos. A lades, sto sus, ix. A la costina, voldríem ser tot això i més, però ha, ha, rassons, cada dissabte de 6 de 8 de la tarda a l'Ona de Sant Montjuït. Homes i dones podem fer goig com demanen els temps en els que vivim sense haver de perdre gaire estona.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 Ni d'esquerres, ni de dretes Som la ràdio independent del bar O la defensa Montjuïc A 94.5 FM En directe des de 1985 de Ràdio Caliú, La Nova Generació Soc el i us acompanyaré aquesta segona part del programa amb la Maria, la Mireia, el David i la Mònica i amb la secció de Tapping. Qui comença? Doncs, ja mateixa si voleu. Molt bé. Bé, doncs, m'agradaria fer-vos la recomanació d'una sèrie i després una crítica d'un programa que malauradament ja no està en antena no, per... bé doncs m'agradaria primer parlar-vos d'Arros Cubat uh -huh. que en cada capítol el protagonista va a dinar que casa la seva tieta i ell sempre li fa arros potser d'aquí el títol de la sèrie o veig que subratllat que ja comença a tenir una edat i se li està passant un arros eh, per sentar-vos una mica és una sèrie d'animació de Juan José que cada capítol té una durada de 15 minuts i la gràcia que té és que, el personatge, és que els personatges no tenen ni uix ni boca excepte en alguns moments claus de la sèrie i els efectes semblant senzills però estan gravats en una estòdia de gravació i tots són onomatopeies Són personatges reals o són dibuixos? Bueno, són com dibuixos, Dibuix. són cares, bueno, són persones però, excepte, hi ha moltes vegades que no tenen ni ulls ni, ni boca-pulor. Boca. Quan <coughs> estan enfadats, sí que se'ls nota per remarcar una mica el caràcter. Sí. I a quin canal el fan? Ah, el no, molt bé. Són mm. caricatures, no? Mm, no. No ben bueno, bé. No ben bé. Mm. I actualment l'estan fent la tercera temporada i se n'ha fet un llibre. Molt bé. Uh -huh. Uh -huh. bastant gruixut però uh -huh. a qui li agradi la sèrie val la pena llegit, el sí. ara això no ho hauria de dir però ho <laughs> bueno, dic igualment eh, he vist la, segueixo la sèrie, la uh -huh. sèrie de dibuixos vale. la, el llibre està bé però clar fa més gràcia he vist primer el, els capítols, uh -huh. perquè després ha estat més a que va i t'imagines per exemple quan s'obre una porta no és aquell típic soroll, així ben fet, sinó que, ah. i fa gràcia, fa gràcia, gràcia veure-ho. Molt bé, i també ens parlaves d'un altre programa. Sí, que malauradament eh, ja no està en antena, eh, és el Bastià il·lustrat, eh, és un programa d'entrevistes en què cada setmana la periodista Devia anar mai bé, passava un dia amb un personatge famós i es posaven diferents situacions eh, a cada programa intervenien amics del personatge o bé persones relacionades amb el protagonista del capítol però malauradament eh, el 9 d'octubre se'm va emetre el segon i últim capítol que va ser polèmic pel que ara us explicaré bé, eh, el programa va tenir una gran polèmica perquè en el capítol en què s'està habitant l'escriptor es, Jair Domínguez mm -hmm que es titulava estanc de remolatge, se li preguntava a l'escriptor de Figueres que, que en pensava de diferents personatges coneguts. I amb unes caricatures de mirada real se li donava l'oportunitat de poder disparar-los. Mm -hmm. Abans de començar, eh, el propi Domínguez ja va dir que que ell estava en contra de la violència, però que es podia fer més mal amb les paraules que amb les armes, però tot i així va aprofitar l'oportunitat que li donaven des del programa per disparar i anar explicant eh, a quines part del cos li dispararia a cada persona i el motiu, no I el motiu però era com que... una performance sí, sí, era una mica, una mica burla vale. i entre els que sortien, ferits, eh, Fèlix Millet, uh -huh. el príncep d'en la terra, Salvador Sostres i el rei okay. que possiblement per aquí és d'on van venir tots els trets, vale. perquè poques hores després de l'emissió del programa va sorgir la polèmica sí. i el programa va ser retirat del graella i la directora va ser cessada no, no. i va dimitir del càrrec. Però la cosa ens va quedar així perquè la presentadora Viviana Vaiver va guardar solens i donar un pare setmanes i en un article del diari Ara sí. va trencar el silenci i la seva reflexió d'ella que que la descontralització de, sumada al moment polític actual era un còctel. Totalment. Bé, i ara ja per acabar, ja no m'allargo més, eh, m'agradaria fer la meva reflexió que d'aquí venia. Eh, bé, penso que en una època en, cada, en què cada dia una notícia, si podem veure imatges de violència, mm -hmm. eh, em busqueix bastant com un programa original i diferent com el Bastiat Ilustrat sigui retirat de l'agradilla només per uh -huh. aquesta violència. A més eh, no oblidem que el rei, eh, ara tocant una mica el costó però aquí ho dic, eh, va disparar un elefant i no li va passar res. Uh -huh. Crec que per jutjar eh, s'ha de revistar el programa. I la veritat és que ve amb mitjans de comunicació que es dediquen a ensenyar només la part que els interessa, a vendre i a fer llenya de l'arbre que ha hagut d'un programa que estava molt bé i que no tot era això, hi va haver moltes coses interessants que la gent no l'interessa que surtin, de fet eh, no ho que el programa es recreava la mort del, prop, del propi protagonista, vale. però clar, eh, la gent no ho sap, i aquí ja ha una calva a veure, tot. Molt bé. molt bé Mireia, doncs ara la Maria ens parlarà d'un altre programa no? de televisió, Sí jo em 'entrada centrar amb el, bueno, el Polonia, sí, el que Polonia. coneixeu tots, seria una reflexió personal que tinc del programa vale. A veure, jo penso que aquest programa, bueno, a mi m'agrada molt Jo soc que, segur que fer-li que el segueixo sí, sí, sí. sí. que estem aquí, ens agrada... Sí. És un ànim que, que li agrada tothom Si, sí, és boníssim... Ah, és molt sí. <laughs> sí. <Sortim de> <laughs> sí, A veure, és un programa que, principalment, s'han dit polítics, no? Fins dels molts normals entre cometes, uh -huh. fins als més polèmics que en Xaves, no? Uh -huh. i, en general, de tota la forma que ens inunda en els mitjans de comunicació i la vida real, la vida real. Això sí l' és molt intel·ligent. Eh, la quinta de Polònia que el dirigeix Toni Soler ens sab ve això de la política des d'una perspectiva molt més agradable. La idea és bàsica, o sigui, és per arribar de tota la clàssera de política, deixar la serietat dels mateixos per descobrir que ha divertit i ridículs poden dar-ne arribacions polítiques. Totalment. Moltes vegades, si t'has fixat, durant la campanya, eh, el propi polític ha sortit, bueno, en el, en el mas, li van ensenyar una ciutat sí. i li va encantar. Sí, sí, sí, sí. O sigui, sí, sí exacte. Sí, sí. Sí. sí surten beneficiats molt Clar, sí, sí. De, de les pròpies caricatures sí, sí. No? Sí, jo penso que és un programa que està molt ben fet eh? i ha constatat que tots els que, que passen setmana arriba de setmana eh, fets, són fets que han passat exacte de la vida real no? I, o sigui poden, que, que van passar la setmana anterior a fer el programa com pot ser una disputa per un central de residus alguna manifestació, baralles de política caderes per les eleccions, etcètera és un programa que ajuda que la política torni a seguir, torni a interessar i que també es cregui cultura de la gent que el veiem, no? Eh, però jo ja penso que també, que una altra cosa potser no, però que els internats de Polònia saben aprofitar molt bé les situacions que deixen els deixen eh, els protagonistes tots tenen la seva representació caricaturesca sí. i en tots els casos és que saben convertir una situació en escenes tronxantes, no? divertidíssimes i també el que a mi m'ha molt és que a mi personalment no em deixen de sorprendre la capacitat dels actors per evitar gestos, per evitar veus, sí. i d'aquests cursos. molt treballat eh, tot sí. el tema dels gestos, el to de veu, bueno tot el, el, el que és la, la disfressa en si no, el maquillatge, la sí. perruca... Sí, sí, sí. Wow. I són allò més gracioses. I també doncs, els personatges, això també és curiós perquè apareixen com si fossin actors Exacte. I també et pots trobar, eh, per exemple, al Montilla, el pots veure que abans que el programa està assenyant el seu paper, no? abans de que facin actors, mm. a polítics, no? dir, que facin polítics, però que facin actors. I el nom de Polònia, vull dir que està basat en el nom que alguns espanyolistes... Sí i fascistes han donat al poble català. Al català, no? Que li deuen polaco. Polacos. No som polacos i en riem, no? en, en riem de nosaltres mateixos, no? Sí. És un tema... Sí, d'aquesta manera, doncs, el Toni aquest nom, li va posar per significar una mica que, a part d'aquest programa, encara tracta el tema de la política espanyola. Sí. També tracta, té un pla més catalamista, no? I, clar, en qui més expliquen és amb la, amb la política catalana. Molt bé i bueno, jo trobo bueno, les tomes falses jo crec que és del més tronxat. Sí, clarament és. Mm? Sí, sí. sí, sí. Molt bé, David. Pot ser una idea del, del que hi ha després. Bueno, s'apropa a la realitat. Sí, sí. David, eh, sí. m'assembla que tu també tenies un programa per comentar-nos. Sí. Vinga. Uh, el meu és uh, uh, Tu cara me suena. Ok, tu me suena. Molt bé. Sí. És uh, un programa a més per a ah, Antena 3 els divendres a la nit sí. és una producció de gest músic sí, en de molt en de molt, sí ah, ah, presentant per Manel Fuentes I què t'agrada David d'aquest programa? és com eh, que són... a ah, Que, que són actors i tot i, eh, i un d'ells que són de, de la gent que un actor que, que és que es diu per tu qui és el, el que pitjor fa? el pitjor que ho fa és al Javier al Javier eh, al ah, Javier al Javier en, en ah, Herrero, Herrero i el, el, el millor és el el rock el rock okay. molt bé sí. molt bé, doncs bueno, em sembla que no sé si hi ha ja... doncs sí? Don, si vols podre a a que són els, els jurats i tot Sí, i els, els jurats són de a dal Monica a Naranjo, Monica Naranjo. A un zero 12 Sí. Ah, tu ets sí que vales també l'Angel Jassedo, ja fa molt de temps, no? Això. Sí que aparece en triunfo. Sí, triunfo un un profesor aparece en sí. triunfo el de Sácalo, Sácalo, ¿no? sácalo, sí. sácalo, dentro. Sí. Exacta. <risa> y también a Carolina que ¿vale? Y Carlos Latre. Ma que eres un famoso imitador. Es totalmente famoso. Sí. Caes con a uh, bastant és el Messi bueno, uh... imita moltíssim sí, sí, sí I amb tot. Sí, sí, bé. Sí, sí. i l'altra sí. és la Carolina Ferrer la Carolina Ferrer Molt bé. em sembla que tenim una trucada si no, si no m'equivoco hola, bona tarda hola, bona tarda, tarda. com esteu? no sé si us coneixeu he trucat un periodista de vegades sóc aquí, del perro, passa de uh, bona tarda senyor Mali, em sembla que sí que, que, que sí, no? ella havia trucat uh, la segona, si tingui, un mes. Jo no mou que jo que tinc 91 anys. 91 anys? Eh? 91, en 91 anys, sí, sí. Està ah, molt de... encardat, eh? Va, no, perquè jo me conservo, eh, sí, em cuido, eh, jo em ja... cuido molt bé. Sí, I, sí. que m'ha acabat el gos perut? Doncs mira últimament ha deixat molt perquè com no pot pixar Aquella reconeció que vaig fer ningú truca, ningú m'ha enviat un emili o ningú res Però bueno saps que els franquis els vaig pixar a poc els A veure què hi ha? Ja t'has quedat? No, a veure jo tinc 4 dones Ja, ja, ja, ja, ja, m'han deixat portar amb més jove, eh? no, no, no, bueno, les la vida, eh, però sí, sí, he tingut 4 dones, la petita de la sí, fissol, i, i les I quan net tens? Perdona? Quan net tens? Nets? Sí, net. Pues mire, un, dos, eh, una, d'anys, dinset, dinset, dinset, dinset, dinset, dinset sí, i tot molts nets, eh? molts nets, els nets, els i tant, i tant digues quant? Home he tingut remuret en el casal, el casal tinc si que no vaig per les tardes del casal i a fer la partida de l'omino a fa la partida de les màquines no. aquestes, les green boys. Segur que s'ha fet miradores eh per aquí? Ah oh, no sé. Sí. <laughs> per casal? algun dia sí, vam anar a convidar aquí a l'emissora Mali això de trucar cosa, és un nom de ara seguidor ara municipal. que no esteu parlant del casal sí, que jo el una mica eh? digui, digui. això com ho vulgui trucar jo això, el casal és un lloc que és allà pot de, de, de, de les cotxeres de Sants amb les retallades amb els, els d'aquests del fill i dels que la mare cal tal doncs ara ja no tenim de renar com que no tenen de donar? quan bueno, així sí que tenim ballades es portàvem-vos una mica de marmelada, es ficàvem una mica de cacolat i ara, doncs, ara ens tenim una marmelada, un, es porten un tarro i una marmelada per la meitat, es porten tres galetes, són tretze, tretze guanyes guanyes, i en porten tres galetes i en dividim 23. i, I a gent que em toca ja el pal que és això és molt fort telèfon. Això que ens està explicant, bueno, el Pipicant ja em va impactar, però això ja, jo crec que passa de rosca. Ah, tot tu el Ruben? No, tu ets el Miquel. No, jo soc el Ruben, el Martí és el la primera part del programa. Cuidament, esclar, mai la puc sentir perquè se'n ràdio latina no sé què, se'n... RLH! RLH, això. Ah, una cosa. Ves que que, que, que, que que ja no puc fer-s aquí, a mi al casal. Què, que fer? Mira, jo penso que tinc ja una edat, com he dit abans, tinc 73 anys, no 91. De la no, veritat, 93. Quan caus que s'urgen ajuda a la memòria de vegades. casa. Ah, per la mama Maria. Ah, això escuteu, coporès, digues cosa que s'ho denunciar i vici nomina una mica d'autoritat. I ho farem, ho farem possible. I és que viu votar, que se'n recorda d'aquestes coses jo bueno. vale, de fi no me'n que veig aquell i aquestes coses que la gent sigui una mica d'aquí com vagi a votar vale. Queda clar, queda clar, Mali. Molt bé, bueno, bé Ara mateix penjarem el titular al Twitter Amali Penge sí. ha dit El tonto, el guito El Twitter? Sí, chica, chica de Twitter, sí Molt bé Molt bé Molt bé Molt bé, maco Sí? Bé moltíssimes gràcies per la seva trucada i bueno, l'esperem perquè vostè ja és un habitual Allà, sempre sí, estarà sí. convidat sentia, bueno, home, I que jo 4 pisos que ha de pujar No sé si en 91 anys podrà o podem pujar al Però bueno, a la vera oh, bueno, el convidarem si pujo al puro, que em puja? Molt bé, gràcies a mi, a mi. Bona tarda Mali, bona tarda Bona tarda Molt bé, bé Bé, eh, hola Hola, què tal, bona tarda Hola, què tal Sí Bé, no, el que volíem ja ja estem finalitzant el programa i ja ens queda molt poc temps i bueno volíem ara acabar bueno, hem deixat un, un concurs penjat aquí que és l'enigma del Lluís per tant està aquí ja el Lluís i bé, què tal Lluís? Bé bueno, i tinc també estic ben acompanyat per l'Albert aquí al meu, al meu costat aleshores volíem saber aquesta resolució d'aquesta endavinalla d'aquesta endavinalla bé bé Lluís aquesta endavinalla tan maga aquest enigma que ens havies preparat ens pots dir el, el resultat d'aquesta endavinalla digues la resposta és l'ou la resposta és l'ou, i ens pot llegir la, la, o sigui, com era aquesta endevina allà, aquest té enigma? Sí, una capseta blanca que s'obre i no es tanca. Ah, una capseta blanca, clar, no? Quan l'ou es trenca, doncs ja no es pot, ja no es pot tancar. Molt bé, Lluís, moltes gràcies. I ara tinc aquí la, al meu costat a l'Albert, Bueno, crec que també faltava la, la Berta La Berta també havia de, de venir un segon a explicar-nos dues situacions còmiques I l'Albert mentrestant ens farà un breu resum eh, del programa d'avui Vinga, Albert Avui hem parlat de les elecció, de les eleccions del 25 de novembre Sí, què més? De, de la vaga del 14 de novembre Sí, senyor Hem parlat amb un polític amb un, amb un analista Ara, polític, polític, sí polític que, que es diu Vicenç Partal Molt bé. I, i la seva web és VilaWeb Vila des d'aquí us animem a que consulteu el, el VilaWeb i des d'aquí una abraçada al Vicenç per haver-nos atès aquesta tarda també han parlat de la secció que fem del teatre, del toc-toc la pel·lícula Scalfoll sí. de l'obra de teatre el nom Han parlat amb el Gavi a veure el que feia avui, l'hem el... trencat, no?, la... la migdiada, la migdiada, molt bé. <ríe> També tenim la presentació del documental diferents el dia 28 de novembre, que tu ja aniràs, jo ja aniré, amb mi, eh? <ríe> i amb el Marcos i la Pilar. <ríe> I per I acabar... han acabat amb el zàpin d'arròs covat, bestiari... Bulonia, Colò... no? tocar-me suena, no? no, no el programa mi cara me suenta. Molt bé, no ens hem en, podem oblidar Secta Pamias, que sempre ens ens deleta amb un restaurant. I ara, doncs, moltes gràcies Albert per aquest fantàstic resum, eh, aquest guió de, de programa. Ara la Berta ens, bueno, ens tenia reservat dos, dos acudits. A veure. A primer mes. És... Vinga, Berta. Com has estar nova? Com estar nova? Un tomàquet com es torna un tomàquet? Doncs... Que xup! Eh? I, eh? eh, mm -hmm. I una altra? I després és una galeta que va a la selva i comença, soc una galeta, Soc una galeta i hi ha un caçador que li dona, eh, li dona un tiro al mig i diu, sóc una rosquilla Sóc una rosquilla està Moltes gràcies Berta per aquests dos acudits. Ara l'Albera ens recordarà un tema de, no? del sopar d'aquest any, que és una activitat sí. clàssica, només per socis i sòcies i famílies, <ríe> eh? que no vingui tota la gent. El dia 24 de novembre farem el sopar de Nadal, que abans el feia al mes de desembre. Bueno. Per primera vegada el farem a fora de Barcelona, al poble de Leila, a la Masia Mascoi. És una de les activitats desitjades del grup Caliu, com la calçotada que fem conjuntament familiars, usuaris i acompanyants. Esperem que ens ho passem, com l'any passat. Molt bé, nosaltres també ho desitgem, estem treballant de valent perquè aquesta, aquest sopar sigui d'allò més divertit. I per acabar, doncs, introduixo una secció nova, que seria el Twitter del grup Caliu, que és arroba grup Caliu. També volem recordar els, els blogs, que és el caliufm.blogspot.com. Recordar la nostra web, www.grupcaliu.cat. També tenim el bloc del documental diferents, eh, documentaldiferents.blogspot.com. I del Twitter, comentar-vos-ho aquesta tarda, doncs, bueno, donar la benvinguda als nous seguidors del Twitter del grup Caliu. Tenim a la Silvia Bendicho, Francesc Pons, Laia Serrat, Eva Bernal, José Miguel Capello, Maria Vergés, Carles Comellas i C. Rodrigón, eh, que són benvinguts. i. Bueno, comentar-vos que els, els trending topic d'aquesta tarda entre els temes més, més discutits ons estava el hashtag bonhumor.com eh? després 15 sueños pendientes tsunami blanco i també el miliqui eh? des d'aquí una abraçada perquè bueno, com sabeu el famós payaso de la tele el Miliki, s'ha anat eh, amb un altre viatge, s'ha anat a, a veure les estrelles i aleshores doncs, des d'aquí envia una abraçada també a la seva família, a totes les seves amistats se'ns ha anat un d'aquests grans eh, de la tele el per tant, molt bona tarda fins aquí hem acabat el programa del grup Caliu, gràcies Berta gràcies Albert, gràcies Lluís gràcies a tots i a totes, una forta abraçada i fins al més que ve, adeu adeu una mica. criticize, but all your bullets ricochet, you shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing's loose, fire away, fire away, ricochet, you take your shoot me down, but I won't fall, I am titanium. you shoot me